Десь знову дзенькнули китайські підвізки. Можливо, цього разу то був дзвін на нашій дзвінниці. Я здригнулася і запитально поглянула на нього. «Я нічого не чую», – відгукнувся Мсьє Паскаль. А потім додав, «Пізно, пора лягати». Я провела Мсьє до його спальні, побажала добраніч. Він хитро подивився на мене добраніч. Мабуть, знав, що я сьогодні не засну. Я кинула нотатник на ковдру, Увімкнула бра, налила собі чверть склянки Белісу, розтягнулася в поперек ліжка. У відсунуту скляну стіну дмухнув нічний вітерець. Злетіла до гори, м'яко опустилася біла завіса. немов пташка крилом змахнула. Моє тремтіння ущухло так само раптово, як і розпочалося. Я ідіотка. Я гадала, що мсьє винесе щось на кшталт сокири, Укритої плямами крові, як речовий доказ якогонебудь злочину, скоєного мною на великій землі. Я погладила рукою поверхню нотатника, хоч чий би він був, мені варто його прочитати, якщо м'є паскаль цього хоче. Я була впевнена, що це його черговий жарт або паска, маленька, безпечна пастка для мого безсоння. У те, що ця річ належала мені, я, звісно, не повірила. У мене ніколи не було зеленого блокнота. А якщо і був, то як він потрапив до рук Мсіє? Чи стали б його агенти обтяжуватись нишпорінням у моїй хаті? А тим паче викраденням такого не потребу. Я відсюрбнула Бейліс, і навмення розгорнула сторінку. Частина третя. Зелений блокнот. Я виходжу ІМЛИСТИЙ морозний ранок, немовпірнаю вогідну, каламутну і холодну воду. Вмикаю автопілот, просто намагаюся досить чітко переставляти ноги, аби йти повз будинок, але ію вимерзлих дерев, до зупинки. Я вставляю у вуха навушники і одягаю на носи сонцезахисні окуляри. Хоча сонця немає уже тижнів зо-два, просто мені не хочеться дивитися на світ. Сподіваюсь, я йому також небайдужа. І тому він часом перевертається, і виливає на мене весь свій бруд. Я роблю те саме. У маршрутку поперед мене Лізе якась потвора в шубі Із дохлих кішок. Куди пресся падлюко? Подумки лаюся я. Хоча взагалі я досить й люб'язна. Часом навіть дітей називаю гнави. Далі погляд вихоплює натовпу по якусь бабцю. А тебе куди несе в час пік? Сиділа б вдома біля батареї якщо вони ще гріють. Потім все зло світу концентрується на молодикові з інфантильним виразом обличчя. Цікаво, скільки невинних дівочих життів він перепсує, перш ніж заляже на дивані, в очікуванні смаженої курки під соусом тартар. Цього ранку, власне таке трапляється досить часто, я не люблю світ, і йому на мене наплювати. Він знає, що занадто малий, він мені затісний. У ньому смердить бензином, шкарпетками, парфумами, оселецем. І немає місця для сорокової симфонії Моцарта, або для лакримози. У ньому немає місця і часу для сліз. Власне, я не плачу, ось уже кілька років, мабуть, за п'ять чи навіть десять. Такий собі робот на автопілоті. Чому в людей... Котрі стоять у черзі на маршрутку, такі потворні обличчя. Не у всіх, звичайно, але у більшості. Тупі, потворні, хлопець колупається в носі, потім підводить його, висолоплює язика, погляд дебіла. За ним жінка, зморщене чоло, злі очі, далі дядько під шофе. хилитається, немов водорость чиєсь щастя. Приїде додому, гупне кулаком по столу. Жінка похилого віку впихається до середини. «Сплачуйте проїзд!» – каже водій. «Ще чого?» – противним голосом відповідає вона і ставить кошика на сидіння. «Покажіть пенсійне посвідчення!» – каже водій. «А що? Так невидко, що зараз помру? Ось прямо тут, у твоїй клятій машині». Бадьоро відрізає пенсіонерка. «Вези! Не на собі ж везеш!» Половина пасажирів вступається за бабцю, половина за водія. Починається сварка.